«Що з вами, Лесю?» – запитав я, заклопотане помітивши зміни в його вигляді. Тим часом Олесь відсунув склянку з чаєм і попросив води. У моєму стані навіть чай здатний зашкодити. «То може курячого бульйону вип'яти?» – бідкалася Раїса. Бердник невесело посміхнувся. «Ви ж знаєте, що я м'ясного взагалі не вживаю, а зараз...» Уже сьомий день живу на самій воді, оголосив голодівку. Він почав розповідати про те, що з ним діялось. Науково-фантастичний роман «Зоряний корсар» здобув широку популярність, але ж ідеї цього роману не сподобались офіційним ідеологам. За ним ходять на зерці топтуни. Йому влаштовують провокації, намагаючись викликати набійку. Навіть дитині погрожують. Одне слово в нього не лишилося іншого виходу, як повідомивши ЦК оголосити голодівку. «До кого ви зателефонували в ЦК?» – запитав я. «Добровченка». Володимир Бровченко, член спілки письменників, поет завідував сектором літератури. На Бердниковому обличчі з'явився вираз невдоволення чи навіть презирства, але він, мабуть, не бажав витрачати слів на цього безликого конформіста. Ручким помихом руки, ніби відсторонив його геч і заговорив статечно і розважливо. «Повідомляти телефоном?» Це їхній стиль – користуватися телефонним правом. У нас із вами такого права немає. Чому? – здивовано запитала Раїса. Хіба вам заборонено туди дзвонити? Тому що їхні дзвінки дорівнюють божим повелінням. А наші? Я не такий дурень, щоб зв'якати в порожнечу. Телефонний дзвінок ні до чого не зобов'язує. Це однаково, що звертатися до чорноморських медуз. Отож, я написав заяву Щербицькому і послав поштою. Тільки поштою Микола Даниловичу, знайте це Щоб документ був зареєстрований, тоді на нього вимушені реагувати Треба сказати, що Бердник мав набагато більший досвід у конфліктах із державою, ніж я Олесь іще за життя Сталіна отримав концтабірну десятку за те, що назвав його дурним Для кого геній, а для кого дурень? На зборах колективу академічного театру імені Івана Франка Берник тоді вчився в театральній студії і подавав надії як актор. Щось акторське і в кращому розумінні, і в гіршому, залишилося в ньому на все життя. Випустили його після п'яти років концтаборів у 1955 році. Ні, не реабілітували, Берник був лише амністований, бо факт злочину доведено неспростовно. Сталін тоді ще не був викритий як кат народу. Берник був розлучений із дружиною. Вони дружили, допомагали одне одному, Олесь навіть мешкав на квартирі, яку залишив Людмилі з донькою, а проте зараз йому потрібна була Валентина, дівчина, молодша від нього на 22 роки, що стала його нареченою. Я запропонував їм поки що оселитися в мене на дачі, яка тоді стояла порожня. На той час Євгенія віддала мені ключі від машини, тож ми з Раїсою, маючи Волгу, хай не нову, але придатну для їзди, не відчували відстані поміж двома нашими домівками». Вирішили провідати Берника, що продовжував голодівку. Кілька годин просиділи в холі, розмовляючи про всяку всячину. Від проблем космологічних до суто побутових. Раїса і Валентина любили слухати наші дискусії з Бердником. Та й сам я любив погомоніти з Олесем. Співбесідник з нього надзвичайно цікавий. Можна навіть сказати, що це був театр у мініатюрі. Олесь час від часу брав банджо і доволі вправно награючи починав співати. Важко було повірити, що він уже понад тиждень тримає повну голодівку. Коли По стемніло, нам здалося, що попід вікнами хтось ходить. А на другий день мало не вся спілка письменників уже гомоніла, що Бердникова голодівка – справжній блеф. Вони з Руденком їли печену індичку і пиячили. Це на власні очі бачили Володимир Бровченко та ще хтось, уже не пригадує, хто саме. Тут, бач, годилося навіть те, що відповідальний працівник ЦК зазирає в чужі вікна, мов дешевий сексот. Якоже треба було розвінчати акцію протесту, що в полохливому існуванні київських літераторів видалася нечуваним бунтом. Бердник сприйняв цю дезінформацію доволі болісно. Наступного дня він склав гострого листа, адресованого Щербицькому, і розповсюдив його в сам видаві. Перед цим він показав його мені. Там йшлося і про русифікацію України, і про колоніальні утиски, і про особисту провину Щербицького перед українським народом. Цей лист був актом високої громадянської мужності. Я вітав і морально підтримував Бердника. Лист доволі швидко опинився на Заході.